У російській душі могутню анарховолюбну інтенцію, замішану на пошуковій святої Русі, праведного царства Христового, примхливо поєднано з общинно-родовою самосвідомістю. Остання на рівні філософської рефлексії, славянофільство породжує патріархально-органічну теорію суспільства. В результаті ідеал свободи що діонісично нехтує всією аполонічною зваженістю розсудливих приписів, парадоксально співіснує з розчиненістю осіб у комунітарному, общинному, хоровому началі, слухняному патріархові, палиці диригента, а тому з готовністю людини володарювати і підкорятися владі. З цим поєднується Максималізм як нестримний потяг у всьому дійти до краю, хронічне відчуття дезгармонійності буття і пристрасна скерованість до трансцендентного майбутнього. Звідси зрозуміло, що саме російська душа на всіх рівнях освіченості була тим благодатним ґрунтом, на якому насіння марксизму-ленінізму мало прорости пишним цвітом. Відмежовуючись від ідеалістичних засад філософії життя та теології, але зберігаючи позитивний сенс досліджень Шпенглера, Бердяєв та інші, а також враховуючи науковий доробок теорії етносу Козлов, Генін, Бромлей, Кумбель, Гумільов, Павленко та інші, можна стверджувати ось що. Психоповедінкові архетипи виникають вже на перших етапах формування етносу. В подальшому, в ході історичного процесу, вони безумовно модифікуються. Проте через зв'язок часів зберігається певний психоповедінковий інваріант, що реалізується на спільній мовній, культурній та морально-етичній основі. Він дає змогу народові зберегти собі тотожність у всіх історичних перипетіях, пронести через всі малі апокаліпсиси історії етнічну самосвідомість як, мабуть, єдину обов'язкову ознаку етносу. Цей варіант і є ті важковловні особливості національного характеру, фіксовані на рівні найдавніших архетипів, світоприйняття та поведінки, що в метафізичній площині звуться духом нації, душею народу. Сьогодні, коли ми прагнемо осмислити минуле, розібратися в теперішньому та знайти орієнтири на майбутнє, необхідний якийсь узагальнюючий та проникливий погляд на душу народу, що виявляється у національному характері. На порозі нової України у час її духовного відродження проблема української ментальності особливо загострюється. По-перше, необхідно знати, хто ми є, аби будувати державу адекватно нашій вдачі. Тільки державна реалізація потенції українського менталітету, що втілює національні цінності, здатна ушліхетнити життєдіяльність народу та повернути втрачені честь і гідність самоцінній, по-друге, об'єктивно-наукове відтворення трагічної історії України, вільної від білих плям, фальсифікацій та ідеологічних нашарувань ще попереду, а написання цієї історії на сучасному рівні передбачає і врахування української духовності в її культурно-історичній мінливості – Бо вона значною мірою причетна до вибору народом своєї історичної долі. Ось чому доцільним видається передрук цієї книги, написаної фахівцями з української діаспори, спираючись на теоретичні засади світової філософії, культурології, аналітичної психології, використовуючи методи історично-генетичного аналізу та соціально-культурної антропології. Автори окреслюють українську душу як у її емоційно-почуттєвій, поетично-пісенній цілісності. Так і у конкретних проявах на підставі певних світосприймальних настанов наголошують на зумовленій культурно-історичними факторами мінливості вдачі українця –